червоно-чорні прапори нації та малинові стяги з витяги своїх найкращих синів і дочок стромили трепетовий кілок у серце комуністичного гурдалаки. Звичайно, союзники, як-от Німеччина, Італія, цитара, згодом вступили у війну на боці України, але вже тоді, коли хребет комуністичного звіра було зламано. У романі «Пана Кожелянка» зображено українських воїнів, які не шкодуючи свого життя змагаються з російським комунізмом, що поклав собі за мету обернути у своє рабство всенький світ і всі народи. Український вояк у згаданому романі – це носій усіх чеснот, притаманних в богообранні українській нації як-от. Можність перед лицем смерти», «Зневага до ворога», «Пошана до неньки», «Любов до батьківщини», «Кохання і ненависть», «Білі гнів», «Буря і натиск», «Хоробрість із ворогами», «Чесність із собою», ецитера. Це Хорунжий Дмитро Левицький. Сильвета, протагоністи згаданого роману за своєю пластикою і рельєфністю в контексті українського патріотизму, може бути поставлена в один ряд галереї героїв української літератури, як от «Еней», «Аттила», князь Ігор, запорожець Максим Тур, гетьман Іван Мазепа, селянський генерал Максим Залізняк, подільський Робінгуд Устим Кармелюк, карпатський рейнджер Олекса Довбуш, отаман Нестор Махно, поручник січових стрільців Орест Твітович, лейтенант Черниш, дума про невмирущого, Україна вогні, повість полум'яних літ, вир, ецетра. Можна цей список продовжувати, бо український нарід і з честю виконав свій національний обов'язок і звільнив білий світ від червоної щуми. А талановиті українські письменники з великою майстерністю чесно викладали усе це на папері. Протагоніста роману Дмитро Девицький на початку твору з'являється нам в образі студента, який з усім вогнем своєї молодечої душі прагне звільнити свою українську вітчизну від боярсько-румунської окупації. Прагнення боротися за Україну, за її волю, за честь, за славу, за народ приводить молодого хлопця у залізні лави організації українських націоналістів. Заприсяжний член ОУН Дмитро Левицький виконує найскладніші завдання нації перевозить нелегальну літературу, розклеює листівки, бере участь у терористичних актах проти катів українського народу, допомагає поручникові українського війська у Запіллі Василеві Гудюрові здійснювати експропріацію експропріаторів на Буковині. Під час облави і нападу румунської жандармерії на конспіративну квартиру ООН у Чернівцях наш герой виявляє не лише незламний арійський дух, українського лицарства, а й потужну фізичну підготовку. І за допомогою, як пише письменник, 16 кілограмових кулаків і прийомів карате Дмитро втікає з стене румунської жандармерії і продовжує боротьбу вже за теренами краю. Простий український хлопець із чернівців скрізь, хоч куди б закидала його доля і воля проводу ОУН, змагається з російським комунізмом і світовим інтернаціоналізмом. Всі свої сили складає на жертовний вівтар задля української нації. А коли треба, то й життя. Дмитра Левицького ми бачимо в складі батальйону японських самураїв імені Сьогуна Камікадзе, де він у однострої простого самурая з білою тясьмою, означеною червоним кружком на чолі, та з гострим мечем-запасом воює з російсько-комуністичними загарбниками поблизу Халкінгола та озера Хасан. Згодом ми вже бачимо нашого героя командиром чоти фінських снайперів, які винищують офіцерів Червоної армії, що віроломно вторглась у суверенну й незалежну Фінляндію. Дмитро, в худряних чоботях та шапці з собачої шкіри, вправно пересувається на лижвах немилі лісами суомі і зі своєю нерозлучною гвинтівкою Мусюка. Гордість українських зброярів з Луганська стає справжньою божою карою для російсько-комуністичних загарбників. У 1940 році наш герой перебуває у тоді дружній нам Німеччині, де виявляє непересічний хист контррозвідника і допомагає німецькій політичній поліції Гештапу викрити і знешкодити агентурну мережу російських шпигунів, що відомі під назвою «Червона капеля». У 1941 році пан Левицький зголошується до українського війська, яке вийшло із Запілля, і стає командиром чоти диверсантів-парашутистів у корпусі військ спеціального призначення УВ. Автор не надто щедро описує всі подвиги, які його герой вчиняв на фронтах з ненависним супостатом. Але читач стає свідком того, як герой Роману разом зі своїми вірними товаришами по зброї